tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vina a Castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí, eh, fem la segona part del programa Plaça de nou, el programa de castells dels de, castellers de Mollet. Ara ja contem amb la presència de l'estudi dels dos convidats que havíem anunciat abans, però que no hi hem dit qui eren per, fins que no arribessin. Doncs els tenim aquí. Què tal? Tenim a la Tina Lanyà. Hola, què tal? No et falem la gaire, eh? Una no, miqueta només. Una miqueta i prou, val. I el Rafa Almazán. Què tal, Rafa? Hola, bones tardes. Doncs pues, amb el Rafa i amb latina parlarem quan entrem en les coses de casa de com va anar l'excursió, sortida, caminada, que es va fer dissabte al matí a Sant Miquel d'Alfai. però abans acabarem de d'engestir les coses que ens han quedat pendents en la primera part de, del món casteller, que són bàsicament <coughs> parlant de notícies televisives, que dèiem. Per sí, sí, recordem, bueno, recordem, no? Uh, em sembla que va ser quan va ser el dissabte o el diumenge... Es va emetre per Canal 33. Dissabte. Dissabte. Va Dissabte. fer dos passes, un al matí i un altre al vespre. Jo vaig veure vaig mig veure la vespre. Dissabte, TV3, a Canal 33, eh, es feia el documental casteller dels caporossos de Mataró, 165 Rigen Street. Rigen Street. Eh, aquest documental, bàsicament, explica el... Bé, la, la, el fet de, de, de Caporassos de Mataró, eh, la història de Caporassos de Mataró... De com, sí, van, de com es va afectar aquell cop tan important tan, que van tenir, com s'han recuperat... I com estan ara. I sí, com estan ara, exacte. El documental es diu així perquè en el carrer Regent Street, 65 de Londres, va ser on van tornar a fer castells després de la mort de l'enxaneta eh, en aquell fatal accident. L'enxaneta no, era, era dosos. Bé, no, la, dosos. La Mariona. La Mariona. I res, el documental dura una hora i alguna una hora i mitja? em No, no arriba, no, no? arriba tant. Bé, Aproximadament un, un horetes, una hora, hora i deu, una cosa així. I explica això, la història sí, de, sí. de Caporossos. Amb un documental del Jordi Rovira, amb el guió de, de l'amic Efren Garcià, que tantes i tantes vegades ens ajuda a fer el programa amb els seus continguts a, a la malla i alguna vegada també l'hem tingut aquí el, el programa. I molt recomanable si si alguna el va poder veure jo jo, jo l'he mig vist i el tinc el tinc gravat aquest eh, diumenge es podrà obtenir el DVD amb el diari ara uh -huh. on també le fre és el, el cronista casteller d'aquest diari donc eh, la veritat és que, que val molt la pena la veritat Uh -huh. i també l'altra notícia televisiva va ser que dimecres passat es va estrenar el nou quarts de nou amb un nou format eh, que pel que dèiem aquí no ens va acabar d'agradar del tot Bé, bueno, almenys a mi no, no sé d'altres companys que, que estan aquí ara però a mi el tipus de format amb, amb estudi Uh, no nos no acabava de guayar. Fins i tot uh, es trepitjaven entre la Elisabet Carnèixer i la l'altra presentadora, que la no, Raquel no, Raquel, Sanz. La Raquel Sanz. No no s'ha daltat en les notícies, però <laughs> uh, es diu igual. Es diu igual. s'estrepitjaven a vegades, uh, no li faltava ritme, no sé, no em va acabar de, m'imagino mm. que els següents els següents sí, programes ja estaran més rodat. Clar, és una, però... nova, una nova parella de presentadores que, bueno, esperem que que els vagi millor a partir d'ara. Ja, I... L'únic interessant, pas és que no acaba de quallar, tampoc va ser l'abat, no? Van, van fer un petit debat que va durar 10 minuts, un quart d'horeta, entre la Riuetat, entre la Colla B i la Colla Joves. Però tot i així, la idea és bona, de fer un petit debat, però tampoc es veia molt, molt mm. rodat, no? Però bueno, esperem que segurament això anirà millorant. No? Mm -hmm. Recordem, per qui no hagi vist, que el programa Quarts de Nou aquesta temporada s'emetrà els dimecres a partir de les 8, el mm -hmm. 33 també. Amb alguns especials? Sí, com per exemple van fer ahir de, de, de la via de Terrassa. Que seran 5 o 6 espacials, o 7 o 8, no recordo, de les, mm. de les diades importants de l'any, que es faran els diumenges a partir de les 8 a les 9 del vespre, mm. a Canal 33. Molt bé, doncs eh, acabada de comentar les notícies eh, televisives, tenim un petit detall que és eh, una, una nova aplicació dedicada al món dels castells. Bueno, aquesta vegada al món dels castellers, concretament. Sí, la gran diferència és, una és que ara esta, aquesta aplicació s'ha lligat als castellers. Eh, es diu Punt Castellers, punt, amb, amb el signe del punt castellers, eh, està disponible per a per iPhone, i aquesta aplicació permet als usuaris guardar un registre de la seva participació en les jornades castelleres. No, no, vull dir, de les altres aplicacions que teníem era l'app casteller, que és una aplicació que... Sí, l'agenda, la el rànquing, etcètera. Fotos, Twitter... Tot això, però aquesta et permet a l'usuari guardar els castells en els quals ha participat i pues, eh, li posa totes les estadístiques, quins, car, quins castells ha carregat, quins ha carregat, quins, quins, quins punts porta etc etc etcètera, etcètera. No és dedicada a l'exclusivament pels castellers. Sí, sí, tu podries dir, per exemple, mm. jo he fet d'agulla amb un 3 de 6 amb agulla dels castellers de Mollet a tal data. I això t'ho va guardant i tu, a més, tens la possibilitat de, de publicar-ho mitjançant, crec que era el Twitter i el Facebook, que, que queda el teu, el teu registre per si ho, si ho vols compartir amb, amb el món. Mm. Aquesta aplicació ha estat creada pel Gabriel Masana, que li comenta que va detectar aquesta mancança i ha creat eh, Punt Castellers, que és la primera aplicació que permet als castellers registrar i tenir estadístiques dels castells en què han pres part, el que comentava. Mm -hmm. I realment, jo no li jo no el puc tenir perquè no tinc iPhone, però els comentaris que he sentit per internet i que hi hagi és que està, no està gens malament l'aplicació. És mm -hmm. només per iPhone? Sí, de, de moment, no, sí. Només mm -hmm. per iPhone. Els comentaris que recordo que ell va comentar per, per Twitter és que, que si tot va bé la pensarà fer per Android. No? Mhm. Mm mm -hmm. Doncs això, potser pots posar... Això he, he fet de, de segon lateral amb un castell dels Castells de Mollet, però si fas, per exemple, estàs a la soca d'un 3 de 10 dels Minyons de Terrassa, també ho pots posar. Suposo. Mm. I qui també comenta, aquí en la nota de premsa, diu, a mesura que el casteller introdueixi les seves dades, podrà generar estadístiques segons diferents paràmetres i saber com, per exemple, quants castells ha carregat, descarregat o quants s'ha encat en intent. A més, també li permetrà veure quina està la seva evolució de, la, del paper que ha jugat dins l'estructura del castell. No? Podrà anar veient pues, tot això, tota uh -huh. l'evolució castellera de a cadascú, això. Sí. Molt bé, doncs, eh, si un cas eh, ja enllestim el tema del món casteller, perquè avui ens hem, ens hem estès una miqueta més del, del que teníem pensat, i dedicarem els minuts que ens queden de programa, doncs, a parlar de les coses de casa, dels castellers de Mollet, i, doncs, eh, hi ha, no hi ha ningú que, que ens hagi dit res del, de l'assaig del divendres? No, de moment no. Hi ha molt poca gent avui connectada, Anar al el Facebook. Deuen estar a, a la piscina o... Sí, segurament no la fresca, que sí, sí. també s'agraeix aquestes hores. El comentari de la, de la Vero, de la Vero García, eh, perquè fa la sortida, sap Miquel del fall. Però bé, bueno, mm -hmm. en, sí, en tot cas, després comentarem mm -hmm. quan parlem de la sortida. Però respecte a l'assaig de pinyes, cap, cap comentari. No sé per... si és que no va m'agrada. A mi em va agradar molt la presentació que va fer. Sí? Roger, sí? Gràcies. Està molt interessant. <laughs> I tot i que la gent deia que, bueno, que s'explicava eh, com es feia el folre i que nosaltres no faríem mai eh? un folre, jo vaig trobar que oh, era mai, molt interessant mai, mai. saber no sap, Perquè no som castellers i està bé saber com, com funciona. Uh -huh. Jo estic esperant que, eh, que em passin el podcast. <laughs> el podcast. Perquè jo el divendres no, no, no vaig poder assistir. Bé, la, la idea de l'assaig era començar a les 9, i vale, hi havia una part amb una presentació per un punt que teníem pensat que durés 30-35 minuts. <coughs> I després un parell de vídeos amb una durada d'uns un 20, 20 minuts. No? La idea era de 9 a 10 aproximadament, 10 i quart. Uh -huh. I a les 10 i quart començar la part pràctica, no? que uh -huh. teníem intenció de tancar dos o tres pinyes amb diferents vari, varia, variances de com entrar les agulles, que teníem pensat de canviar-ho, com entrar les crosses, etc. Però degut a que a la sala hi havia una altra entitat que abans que nosaltres no vam poder entrar a preparar-ho abans, a part van sortir tard, van sortir les 9 i 10, 9 i quart, en igual que nosaltres vam començar a les 9 mitja passades. Sí, o sí, sigui, fet l'assatge habitual a fora del pati, segur que haguessin sortit a l'hora. Sí, sí, Això passa a vegades. <ríe> es, veu que el dia, es veu que aquesta setmana tenien també una actuació a aquesta entitat i van haver d'estar fins últimament apurant, i a part 10 minuts un quart de d'hora més. No? En tot cas, vam començar a les 9 i mitja, 9.35, això, això va fer que acabéssim una part pràctica, la part teòrica a les deu i mitja, i amb, o el mes passat, deu-trenta-cinc, alguna i vam dir, bueno, escolta, queden 20 minuts, no fem res, ens aquí xerrant i, i ja farem la part pràctica en un altre moment, que tampoc era necessari fer-ho en aquell dia, sinó que ja és qüestió d'anar-ho practicant, no? Uh -huh. Però, bueno, la part així teòrica és una presentació i un parell de vídeos, com bé comentava la Tina, uh -huh. d'un vídeo de la Colla Vella, que explica, doncs, pas per pas, en vídeo, doncs, com, com es tanca una pinya eren 4-9 en full recept, uh -huh. però hi havia coses molt interessants que aplicaven també, ens apliquen també els altres, com les crosses, com les agulles... Uh -huh. Tot això és interessant de veure-ho, no? I que cap... t'ho vagin parant, era un vídeo de, de 15-20 minuts, que és uh -huh. molt ben explicat, de la Colla Vella, i després l'altre vídeo era, recordem, Santa Úrsula, l'any passat, la Colla Vella tancant el cap de pinyes un 4-9 net, que va ser un tancament de pinya que jo vaig quedar esparverat de com el tancaven pas per pas, ningú entrava quan no tocava i tal, i els hi vaig voler posar, era un vídeo de 4-5 minuts perquè veiessin com s'hauria de tancar una pinya realment, que evidentment traient, traient que les, la... les, les, les... Posat al el... nostre Al nostre nivell, no? Però una cosa interessant de veure, no?, de, de, sobretot d'això, no? Era la mateixa la idea. I si va agradar, doncs pues perfecte, era mm. la intenció. Bé, bueno, doncs, d'això sí que em pots passar el, el podcast, veus? Sí, home, sí, t'ho passaré. Però per posar-me al dia. No sé si us va agradar a vosaltres, però... A mi sí. A mi sí. Mm, a mi sí. Estuvo muy interesante, sí. I el tema d'aquell manual que es va fer de fer en pinya, també... Sí, el, la presentació eren quatre parts. Una primera de la, bueno, explicant què és la pinya i cada part de la pinya, evidentment això ho sabem, que és l'altral, que és un vent, això només per posar-ho. La nostra intenció de l'equip de pinya és això imprimir-ho i donar-ho a tots els nous castellers que entri. Mm -hmm. Quan es pot la presentació hi havia massa texta, però hi ha més texta de la colli de d'haver-hi, potser, una presentació, però hi ha ara l'hi deia, perquè després això es vol imprimir, es volen quadernar i es donen als que entrin perquè sàpiguen doncs, ja que és una pinya, la primera part això, que és una pinya, la segona era seguretat a la pinya, com s'ha d'entrar, com has de posar-te el capcot, tema dels rellotges, tema de, de les posicions, mm -hmm. el tema de que quan es fa un castell net com es va una pinya, l'últim cordó, les, les, les, les falques, etcètera, tota la part d'aspectes generals de, de la seguretat, i després l'última part, bueno, la tercera part era la lesió típica d'un casteller, lesió cervical, medular, i l'última part era ja les estructures del 2, del 3, del 4, del 5, mm -hmm. cadascuna, doncs, bueno, quines parts hi ha també, no? Però, bueno, en general era això, no? sobretot mm -hmm. tema, tema de seguretat a les pinyes, volíem, volíem enfocar-ho. Molt bé, doncs, eh, a falta de, de comentaris de, de fora, doncs, tenim això, la, la valoració que ens han fet la latina i el Rafa, i doncs esperem que això, que la gent entregui i profiti, que això ho anem veient en els propers mm. assajos. Un comentari. Ah, mira, veus? Mm. La, la Mari, la fotògrafa de, de Castells de Mollet, de la companya del Juan, m'ha dit, va ser molt interessant el divendres, havia coses que no en tenia i em van quedar molt clares. Mm. Ah, veus? Mm. No, no, no, re, mira. Sí, sí. Gràcies. Marc, doncs una que... salutació sí. per la Mari, l última moicana. Mm. <laughs> doncs, eh, doncs ara ja parlarem amb la Tina i amb el Rafa de de l'excursió que es va fer el dissabte, que és una idea que ja fa temps que, que s'havia parlat de que, a part de fer castells i això, havíem de fer sortides. Recordo un, un any que, que en vam fer una per aquí Martorelles, que va sortir força bé, i vam dir, això ho hem de, de repetir, però fins ara no, no s'havia tornat a, a, poder, a poder fer, i doncs, eh, l'altre dia va ser una proposta del, del Rafa, que la, la Junta va rebre superbé i doncs, es, va, es va portar a terme. Bueno, la salida era una, una excursión, la idea era salir al campo, ya salir al campo con, con el máximo de gente y bueno, ya ya hubo ya vino gente y ya fue una excursión muy divertida. Andemos un, una hora, una hora y media, uh -huh. hubo baños, hubo pilar uh -huh. en el agua uh -huh. y hubo risas y, y uh -huh. el día uh -huh. era muy caluroso, uh -huh. pero Estuvem molt bé allí en, uh -huh. en Riells. Sí. no? Jo crec que el, el, el lloc que vam escollir per fer la sortida va ser ideal, perquè amb la calor que va fer ens va venir molt bé poder-nos banyar i ens, ens vam passar uh -huh. tota la tarda banyant, de fet. Perquè en participació quanta gent va, va venir de la colla? Digamos un 20%, calculemos. Sí, vam calcular un 20%. Vale. <laughs> Això és... 16, que vam anar en quatre cotxes i després, com vam arribar allà, ens vam trobar tres de la colla, que ja hi sí. eren, també. O sigui, vam ser uns 19, més o menys. Sí, això, que bueno, uns 20. De 100, 20%. Está está 20%. No està malament, tu. No, no, fue muy divertida. Lleguemos a San Miguel, no entremos a lo que era el monasterio, lo vemos, pensamos que se pasaban de presupuesto, pero bueno, lleguemos arriba, nos refresquemos con el agua fría que había allí, Mm. Volvimos a bajar, la canalla muy valiente. Mm. Todo para arriba y nada, una orica hora y media andando, como he dicho. Y luego baño. Baño, mm -hmm. comida, comida. Eh? Mm. fresquito. Vam trobar un lloc ideal perquè era una mena de... de lloc a recés del sol que feia així com una cova i estava just al sí. costat d'un gorg molt macu I mm -hmm. estàvem allà a la sombra... Uh -huh. dinant tranquil·lament, que no, que no vam passar gens de calor allà sota. Bueno, i... A quina hora va ser la sortida? Vam quedar a les 9 del matí, vam sortir 9 i ah. mig, més o menys. L'habitual, no? Cada una hora és sortir mitja hora, tres quarts, més bueno, sí. tard. Media hora d'espera, que és lo, lo convenient. Lo habitual. Lo habitual. Sí. Empezamos media hora y ya marchamos. No sé si vam anar aquí o... fins a Riells. Uh -huh. A Riell fuimos... Y bueno, fuimos en realidad al restaurante La Pineda, que está uh -huh. bastante cerca, está a una hora de San Miguel andando. Uh -huh. Y nada, y ya te digo, el sol hacía un, era un día muy caluroso, pero había sombra, es decir, la subida fue con sombra, uh -huh. fue un... No. Mm -hmm. vam, vam fer moltes parades pel camins ens ho agafant sí, sin prisa, calma, no havia ninguna prisa, prisa. no teníem prisa por llegar a, detrás de la canalla, al paso de la canalla la canalla muy bien, com he dicho antes subiendo mm -hmm. allí, sobretot els los más pequeños jo em vaig quedar sense sabates, a mig sí. camí. Vaja. Això anava a preguntar ara, eh? Anècdotes, Anècdotes, coses que es puguin... Sí, doncs pues fer una anèdota que se quedó primer un vegada si ens se derrumpió... Jo portava unes sandàlies d'aquestes de sola gruixuda, que semblaven ideals per anar per muntanya, però es veu que eren molt belles ja, me les vaig mullar, jo crec que va ser això, que es van desmuntar en dos mm. minuts, se'n van desmuntar totes dues. O sigui, mm. em vaig quedar sense descalza, sabates. Descalza, seguidò, per a sí, subir de... allà. Jo és sort que recordo te... que he fet una, una caminada que em va passar exactament el mateix. O sigui, sortir a caminar i tornar sense sabates. <ríe> sí. Perquè també se'n va desintegrar. Exacte, aquesta és la paraula. Es van desintegrar totalment. I sort de la Tede i de l'Adri, que van ser previsors i portaven sandàlies sandàlies de platja, sí. per poder estar allà a prop de l'aigua i així, però per almenys em vaig poder calçar... Bueno, en Rafa em va deixar les seves sandàlies, es va posar les de l'Adri, i després vam fer allà uns canvis de sabates així. I tu per aquí? Sí, bueno. unes per aquí, unes per allà, i, i jo vaig tornar amb sandàlies de platja per la muntanya, que no sé sí, camina no gens bé Sí, sí, no, no és l'ideal, diguéssim. No, gens... I com dèieu, doncs, eh, vau fer pilars, també? Vam fer pilars a l'aigua. A l'aigua, sí. sí. La neta cantava... Va estar cantant castells d'allà. <ríe> uh, però, bueno, sí, bàsicament pilars vam fer. Vam estar a punt de, de, de, de, de fer un pilar de tres amb l'Aroa. Va estar quasi quasi a punt de pujar sobre l'Adri, però, clar sense... Sense faixes ni camises, amb la pell relliscosa, pues era no, difícil. És no, no, no. però... complicat, sí. Sí, ens vam divertir molt aquella estona. Mm. Sí, sí. Uh, jo vaig ser incapaç de pujar sobre la Vera, o sigui, ja... <ríe> <ríe> ja... M'ha quedat clar que jo per pujar troncs no serveixo. <ríe> <ríe> bueno... Bueno, bueno... bueno. Uh. No, no desistiré. Bé, bueno, llavors... Eh, veure, bo... Va perdre una arracada a dintre ah. l'aigua i eh, oh, es va ja. trobar, no sabem ben bé com, però es va trobar la l'arracada. Déu-n'hi-do. Sí. Ja podria haver anat a jugar a la loteria després, aviam si... Sí, ja, ja li van dir, ja <ríe> <ríe> <ríe> Molt bé, hi ha algun comentari que ens hagin deixat al Facebook o sí. sobre aquesta sortida? <ríe> La Vero comenta que va ser una experiència molt bona. Vam compartir una bona estona, tot i que era una mica difícil per als nens arribar fins a la cascada. Això és que comenta la Vero. Sí, és veritat. Eh? Hay que andar por roca, però lo, lo pudimos hacer. Íbamos bastantes y, y bueno, con un poco de dificultad, pero... Cap problema, no nos no. hicimos nada. Però bueno, no nada. No, no, si, si hi ha dificultats i després s'ho també em dius, ostres, mira, ho he mira fet. el que hem fet, i tant. Uh -huh. Sí, sí. I els nens han de... Sí, han ...de yo. veure aquestes coses també, no? Uh -huh. També uh -huh. vau, vau dinar allà. Vam dinar allà, portàvem, bueno, entrepans, fruita, una mica de tot. Lo uh -huh. compartimos todos y todos... Salimos bien comidos, bien bebidos y nada, ya por el cafè després. Sí. <laughs> bueno, d'això es tracta. Sí. I vau tornar I fins a... a quina hora vau tornar? Mollet? Mollet arribàvem a les... Siete, puede ser, siete, siete y media. Mm, deu ni dos o sí, no. Sí, set i mitja, vuit, o menys. Sí, sí, o una sortida entre anar i tornar ben bé, això, de deu, deu hores. Sí. Sí, pero sí, bueno, sí. A, las sí, a las cuatro y media nos, ya nos recogimos de allí y bueno, nos hicimos el, ca el café, en un, sí, en en una, hicimos una parada y estuvimos un ratico y ya nos recogimos ya mm. todos. Molt bé, doncs, com a la valoració, per tant, és positiva. Sí, sí pues lo haurem pues, pues, todo bien. en todo, en llevar a la canalla per arriba, en darnos de comer... En, sí, pues, mm. Hicimos, mm. Va, hicimos una buena pinya. Sí. Sí. Que... Molt ben ha vingut tot el grup, no hi va haver cap mena de, eh, de problema no. ni res. Vam riure molt, ens vam passar molt bé, sincerament. Mm -hmm. y, si hay, y esperemos que ha llegado otra. Sí, sí, aviam, que això... Hi... Això és el tema de que també la gent, sobretot pels que són de fora de la colla, que sàpiguen que som una colla castellera, que fem castells, però que de tant en quant doncs, també sí. també fem coses per això, per sí. fer una miqueta de grup, divertir-nos. Sí. Tenim, per exemple, que, que ja falta només dues o tres setmanes, el concurs de cuina que farem per la, per la festa major de Gallecs, que és, eh, per exemple, sí. és un, altra, un altre exemple de, la, de les coses que fem. I, doncs, eh, la veritat és que això, fa, fa colla, fa això, doncs, que, que passem un cap de setmana tots junts i passant-ho bé. Mm -hmm. I, doncs, quan no fem castells, doncs també, també ens ho... Sí, Digues, digue'm parella. No, com comentava, és que també hi ha altres comentaris al Pedro Pedrito Pedro. Sí. Que ja ha arribat a casa. Ja arribat? Ja arribat a casa. déu nhi perquè avui a la feina... <ríe> tenia, tenia, havia ha sorti... de pencar. Ha sortit tard, sí. Havia de pencar. Sí, sí. sí. Varios comentarios, un primer referent a l'assaig la, diu que, evidentment, que ha falta la pràctica. La part, ho comentàvem, falta la part pràctica. Mm. També un comentari eh, per a tu, Rafa, que diu Rafa, llegamos no con sitio mejor para bañarse y tirarse. Bueno, doncs... Mira, mira que el digui... Ho deixem, i, ho deixem. <laughs> a l'agenda la, per la propera. I després que fa un comentari cap a tu, Bori, diu... Bori, lo tuyo fue una esguince de rodilla. No sé per què ho comenta, això. Ui, això fa temps, però no, no és la mateixa anècdota que jo comentava. Ah, vale, vale, no és la mateixa anècdota. No, no, estava comentant una d'unes colònies que van fer a Cantó Nigros, que van fer una excursió baixant i vaig estar a punt, a punt, a punt de, de trencar-me el lligament de, del genoll. Però, bueno, no, no és aquesta la que jo comentava, va ser una... una no, no va ser en castellers, aquesta. <laughs> vale. Molt bé. Doncs eh, moltes gràcies per, per haver vingut a explicar-nos la, la sortida i doncs esperem que això que ens animem i que d'aquí a, a poc podem, podem fer-ne una altra. A veure... Sí. Segur que sí. Ens, ens queden... Va sortir alguna proposta ja. Sí? Mira, la Pedro. Sí. A la Pedro. Ara, la Pedro. La Pedro Mira, la Pedro ja ha fet una. La també va proposar a Sant Aniol i van sortir alguns noms ja. molt mal. Sí. Molt bé, doncs esperem... Mm. Que la propera vegada doncs, jo, per exemple, tampoc vaig, vaig poder assistir, també em vaig quedar amb ganes, però... No, havia comprat uns sí, patins nous ja Ai, i les havia d'estrenar. Ai, no, no, Jo no vaig poder venir també perquè treballava, però la gent no hi ha estimat. No, sobre lo que és un poco sin obligacions ni nada, estas excursiones, eh, si tampoco se sí, sí. la idea... Sí, és... sí, no, és una cosa Clar, oficial de la colla puede, que, que hi ha una llista per apuntar-se... Mm. O sigui, no, però el que, poder, el que comptava, aquestes coses s'han de fer, i s'han sí, sí. de patrocinar, i s'han de... Bueno, s'han no, de, de donar a conèixer, de donar conèixer mm. i s'ha de, de, de dir a la gent que vingui, perquè fa colla, fa pinya mm. i a cap de a la fi som una colla d'amics i de coneguts que fem, fem castells i ja. mm. és una manera de, de fer més pinya i més colla. No? Sí. Molt bé, d'això hi haurà imatges per que, que puguem veure fotos o algo o no va fer fotos sí, ningú? Sí, es van fer fotos, sí, sí la sí, sí. Luisa va portar una, la seva càmera, se'n van fer. El, el que no sé és si ja si els ha posat a al Facebook encara Facebook haurà. Però sí, n'hi haurà, n'hi haurà. Bé, bueno, doncs esperem, esperem veure-ho i... Demà, si la veiem a l'assaig, ja li l'hi demanarem. Si es poden veure totes, eh? perquè a vegades coses, hi ha algunes que no es poden presentar en aquest, segons quin tipus de, de coses que fem. Mm -hmm. doncs, aquesta, si hi alguna d'aquestes, millor que no. Mm -hmm. Que no, la, la guardem no. per cercles íntims. Mm -hmm. sí. Bé, doncs, eh, com comentàvem, acabat el tema de comentar de l'excursió, parlarem de la propera que tenim als castellers de Mollet, que aquest diumenge... Tenim actuació a Caldes. Uh, per les festes del barri de la Bolera. Uh -huh. Amb els companys de Caldes i els Salat de Soria, a les 6 de la tarda. Uh -huh. El que no sé, bueno, serà el barri de la, de la Bolera, sí. crec que és el, allà on hi ha el, el pavelló aquell, o, o serà la plaça Moreu. Ara no el recordo. Jo el lloc on actuem encara no el sé. Uh -huh. Tot és cert que, que ja està penjat a la pau, sí. i la gent ja s'hi pot inscriure, però, però ara mateix no, no, no el sé. Per tant, l'actuació és a les 6 de la tarda i quedarem, eh, suposo que pagarà a, a les 5 aproximadament per anar, per anar cap allà. Sí, 5, 4, 5 menys, menys altres, segurament. Uh -huh. Doncs això ho acabem de, con de concretar els assajos, per tant, eh, veniu a l'assaig de... Recordem els horaris, demà a partir de les 8, dimecres l'assaig de canalla a partir de dos quarts de vuit i el divendres, sobretot l'assaig que farem a partir de les nou, és on hem de practicar tot el que diumenge anirà, anirà a plaça doncs per, per fer-ho garanties. Uh -huh. Doncs es queda l'últim minut del programa i estem ja a punt d'acomiadar-nos. Que ara, ara estic despistat perquè la setmana passada el francès em va dir el 59 hem de parar perquè s'ha de amb la repetició i el Dani no m'ha dit res, dic, hòstia, no sé... Mira, veus? Són dos tècnics i funcionen diferents. Sí, doncs, eh, igualment es doncs, queda l'últim minut només per eh, agrair la presència de, de la Tina i el Rafa que ens han vingut a visitar avui i esperem que la setmana que ve doncs, podem fer el programa amb l'equip eh, complet. També una salutació tot a, a tot l'equip habitual de, del Plaça A9 i doncs eh, ens embrassem d'aquí 7 dies a, a, per parlar de castells a Ràdio Mollet, al plaçà 9. Doncs adeu. Salut adeu. i castells. Adéu.